Друга світова війна Друга світова війна тривала з 1939 по 1945 рік. У жодній іншій війні не брало участь стільки країн. Не було стільки жертв і руйнувань. Диктатори Адольф Гітлер у Німеччині, Беніто Мусоліні в Італії та генерал Тодзі Охідекі в Японії виношували план світового панування і прагнули розширити території своїх країн. Утворивши військовий альянс «Вісь Берлін-Рим-Токіо», вони розв'язали війну. Бліцкріг У січні 1939-го Німеччина напала на Польщу, щоб повернути землі, втрачені в результаті Першої світової війни. Англія і Франція виступили на боці Польщі. Німці вдалися до тактики Бліцкрігу – Блискавичної війни. Вторгнення почалось із масованих повітряних бомбардувань. Потім у наступ рушили танки, які глибоко вклинилися в тил супротивника. За ними йшла піхота. Польща була окупована всього за 5 тижнів. У квітні 40-го Гітлер вторгся у Данію, Бельгію, Голландію та Францію. До липня не капітулювала лише Великобританія. Королівські ВПС зуміли відбити німецькі повітряні атаки. На схід Гітлер прагнув світового панування та завоювання нового життєвого простору для німецького народу. У червні 41 го німецькі, італійські, румунські та угорські війська чисельністю 3,5 мільйони чоловік вторглись у СРСР, захопивши великі території і понад мільйон військовополонених. У грудні Червона армія, одержавши підкріплення, зупинила просування німецьких військ під Москвою. Перл-Харбор Японія прагнула оволодіти великими територіями Південно-Східної Азії. Взяти під свій контроль джерела сировини. Розраховуючи, що розгром основних сил Тихоокеанського флоту США налякає американців, японці завдали в грудні 41-го раптового удару по базі ВМФ США в Перл-Харборі, що на Гавайях. Але всупереч сподіванням США оголосили Японії війну. Того самого дня Японія вторглась у Південно-Східну Азію. До травня 42-го японці завоювали Бірму, Малайзію та Філіппіни. Перелом До кінця третього року війни країни антигітлерівської коаліції зуміли збільшити чисельність та поліпшити оснащення своїх військ. У грудні 42-го Радянські війська розгромили 6-ту німецьку армію в Сталінградській битві. У Північній Африці німецькі та італійські війська зазнали поразки під Ель-Аламейном. Просування японців було зупинено в лютому 43-го силами британських, австралійських та американських військ. Крах Німеччини Із середини 44-го радянські війська почали визволення країн Центральної, та Південно-Східної Європи. Війська союзників, які висадились у Нормандії чи у Франції, в день де рушили на зустріч радянським військам. Німеччина опинилась у щільному кільці. 30 квітня радянські війська оволоділи Берліном. 8 травня Німеччина підписала акт про беззастережну капітуляцію. В серпні 45-го Радянський Союз розпочав воєнні дії проти Японії, і 2 вересня вона капітулювала. Друга світова війна закінчилась. Атомні бомби У квітні 45-го США атакували острів Окінава, з якого хотіли здійснити вторгнення в Японію. Японці самовіддано чинили опір, і американці зазнали великих втрат. І тоді президент Гаррі Труман віддав наказ про атомне бомбардування Японії. У серпні бомби було скинуто на два міста – Хіросіму та Нагасакі. Загинуло близько 200 тисяч мирних жителів. Холодна війна Жертвами війни стали близько 50 мільйонів чоловік, із яких 35 мільйонів були мирними жителями. Після війни світ розділився на два потужних табори. Країни НАТО на чолі зі США та країни Варшавського договору, очолювані Радянським Союзом та Китай. Розпочалась холодна війна. Іллюстрації Ервін Роммель, 1891-1944, командував німецькими бронетанковими військами. Ямамото Ісороку, 1884-1943, розробляв план нападу Японії на Перл-Харбор. Бернард Монтгомері, 1887-1976, командував британськими військами в Північній Африці та Європі. Георгій Жуков, 1896-1974, Керував діями Червоної армії. Дуайт Дейвід Ейзенхауер. 1890-1969. Командував військами союзників у Західній Європі. Легкі бомбардувальники, як от Дорніє та Міцубісі, використовувались для ураження цілей у зоні бойових дій. Наприклад, танків та артилерії. Ланкастери. Літаючі фортеці та інші важкі бомбардувальники здійснювали повітряні рейди на міста та промислові об'єкти супротивника. 7 грудня 1941-го 360 японських літаків здійснили наліт на військово-морську базу США в Перл-Харборі. Цей віроломний напад відкрив Японії дорогу до Тихоокеанського регіону і втягнув у війну США. Німеччина, Японія та їх союзники в період 39-42 років зуміли загарбати величезні території. Але після 42 го союзні війська кинули в бій свіжі резерви, що з часом привело до їх перемоги. День Д 5 червня 1944-го на світанку до берегів Нормандії підійшов найбільший десантний флот в історії. 1200 військових кораблів та 4100 десантних суден висадили на узбережжя 132 500 чоловік і водночас 10 000 літаків завдали удару по німецьких позиціях на суші. Успіх десанту дав можливість військам союзників вигнати німців із Франції. 1945 року Керівники країн антигітлерівської коаліції Уінстон Черчилль, Франклін Рузвельт та Йосиф Сталін зустрілись у Ялті, щоб домовитися про повоєнний переділ Європи.